«Працюють як слід і знають, що...» «А ви вважаєте, не всі знають, що треба працювати як слід?» Несподівано втрутився до того монологу молодий токар Віктор Козиренко. «Це правда, не розгубився Гулько? Всі знають, що треба працювати як слід, але не всі ще так працюють?» «Усі знають», додав розсудливий Олег Буць, «що треба писати гарні книжки...» але чомусь не всі пишуть. Бачите, які в нас самокритичні письменники, засміявся Анатолій Георгійович Годик. Я добре знав його і зразу ж побачив, що в заступника директора відлягло від серця, бо загадковий конфлікт, не вибухнувши, розійшовся в повітрі хиткими кільцями диму і нерозбірливим шипотінням і став Хвистом верстата, вал якого набирав потрібну швидкість. Це Володимир Сергійович Окунь знов увімкнув свого верстата. Володимирови Сергієвичу, бачу, треба попрацювати, а ми підемо, сказав Годик, запрошуючи нас до виходу з кімнати прикрашеної вимпилами. Щось ніби затримувало мене. Сам не знаю чому, я лишився останнім у кімнаті з трьома токарями, бо стикаючись із чужими складностями і не вміючи дати їм ради, ми все одно відчуваємо незручність із власної безпорадності. Це дивне таке, що в неї тривожне почуття, у чомусь споріднене з соромом. Виходячи, я торкнув окуня за лікоть. Дякую. Токар подивився на мене. Відсунувся на мить від ритмічних стоганів свого вдосконаленого верстата. Дало б ви мені телефон свій, Вікторе Григоровичу. Я дівчатам його не даватиму, а побалакати з вами хочеться. Давайте мій телефон дівчатам, сказав я. Всім знайомим і незнайомим. Окунь записав мій телефон на обкладинці книжки розкутого і простягнув руку. «Дякую вам! Зідзвонимося!» «Дивне це слово! Зідзвонимося!» – думав я, наздоганяючи годика, що вів п'ятьох моїх колег. «Бувай здоровий, друже! Зідзвонимося!» «Начальник прийми вас! Зідзвонимося!» «Коханий, а женитися? Зідзвонимося!» Коли я не Миколу Гулька, він сказав, нахилившись мені до вуха, чи не можу я допомогти йому з квитками на завтрашній концерт Василя Білика. «Зідзвонимося», – поплескав я Миколу по спині. Гулько сусіда, і він не образиться, коли мені не вдасться організувати ті квитки. Бо завтра має прийти Віра. І всі плани полетять в Шкиреберть. Телефонна розмова. Добрий день, Вікторе Григоровичу. Це вас турбують з бібліотеки заводу імені Воровського. Ви знаєте, після вчорашнього літературного вечора до нас просто такі сотні людей прийшли за книжками вашими та ваших друзів. Велику ви справу зробили. Але дайте нам ще кілька примірників книг-письменників, які приходили на завод, бо не вистачає. А на заводі у вас читають лише особисто знайомих літераторів. Ні, що ви? Але коли правду казати? Після вашого виступу Анатолій Георгійович наказав по цехах встановити стенди з літературою, щоб стояли під склом і нагадували «а книг не вистачає» так ви ставте на стенди ті книги, які ніхто не читає. Та й робимо. Але все одно нам треба ще трохи гарних книжок. Подаруйте нам. Уявіть, що сьогодні в нас день народження, і подаруйте. Це в мене сьогодні день народження. Ну, треба ж такому. Поздравляємо вас, Вікторе Григоровичу. Втім, ви, мабуть, жартуєте. Ми зараз по довіднику перевіримо. Але ж кожне кохання, мов день народження...